Енді Вір. Проєкт «Гейл Мері». Переклад з англійської Джо Міллер. Читає Рік Санчес. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube та Telegram за пошуковим запитом «Рік Санчес читає». Розділ перший. Скільки буде два додати два? Щось у цьому питанні мене дратувало. Я втомився. Я ковзнув назад у сон. Пройшло декілька хвилин, і знову почалося «Скільки буде два додати два?» М'якому жіночому голосу бракувало емоцій. І вимова була такою самою, як і першого разу. Це комп'ютер. До мене вчепився комп'ютер. Роздратованість зросла ще більше. «Чим?» – відповів я. Здивувався. Хотів сказати «Відчепися від мене» – абсолютно нормальна відповідь, що виражала мою точку зору. Але мені не вдалося вимовити. «Невірно», – сказав комп'ютер. «Скільки буде два додати два?» «Час для експериментів. Треба спробувати вимовити привіт». «Привіт», – сказав я. «Невірно. Скільки буде два додати два?» «Що відбувається? Треба розібратися, але вхідних даних не вистачає. Я не можу бачити. Я не ні чую нічого, окрім комп'ютеру. Я навіть не відчуваю нічого». «Ні, це не так». Щось я відчуваю. Я лежу. Я на чомусь м'якому. Ліжко. Я думаю, що мої повіки стулені. Це непогано. Все, що мені треба, їх розтулити. Я спробував, але нічого не сталося. Чому я не можу розтулити очі? Розтулити. І розтулити. О, на цей раз було погойдування. Повіки затріпотіли. Я це відчув. Розтулити! Повіки поступово підіймалися і, засліплюючи світло, обпекло рогівки. сказав я. Лише силою волі я тримав очі розтуленими, все біле з відтінками болю. Виявлено рух очей, промовив мій кат. Скільки буде два додати два? Білість скорочувалась. Очі пристосовувались, я почав розрізняти абриси, але нічого конкретного. Давай глянемо. А руками зможу поворушити? Ні. Ногами? Теж ні. Але я можу ворушити ротами, геш? Я промовляв. Щось безместовне, але це вже було щось. <стракляння> Невірно. Скільки буде два додати два? Абриси почали набувати сенс. Я в ліжку. Воно якесь овальне. Світлодіоди світять на мене. Камери в стелі дивляться за кожним моїм рухом. Це якось... Жаско, проте більше всього мене турбували механічні руки. Два сяючі сталевих пристрої звисали зі стелі. Кожен мав широкий асортимент неприємних на вигляд, здатних до пробування інструментів на тому місці, де мали би бути долоні. Не можу сказати, що, видимо, мені сподобалось. «Чотри...» – сказав я. «Чи це спрацює?» «Невірно. Скільки буде два додати два?» дідко. Я зібрав усю волю і внутрішню силу. А ще почав трошки панікувати. Добре, це я теж використаю. Чотири! Нарешті вимучив я. Вірно. Дякувати Богу, я здатний розмовляти. Типу того. Видихнув з полегшенням. Чекай, я просто контролював дихання. Я ще раз видихнув. Спеціально. вроді, пересохло. В горлі пересохло. Але це була моя сухість. Є контроль. На мені дихальна маска. Туго сидить на обличчі, приєднана до шлангу, що губиться десь за головою. Я здатен підвестися? Ні, але можу ворухнути головою. Огладів тіло. Голий, голісінький і під'єднаний до такої кількості трубок, що годі й полічити. По одній у кожній руці, по одній у кожній нозі, одна у моєму інструменті джентльмена і дві зникають під стегнами. Я впевнений, що одна з них йде у місце, якого не торкається сонячний промінь. «Це недобре. На додачі я вкритий електродами. Сенсорні наклейки типу таких, що чіпляють на ЕКГ, але вони повсюди. Що ж, добре, що на шкірі, а не в шкірі. «Де?» – просипів я. «Спробуй знову». «Де я?» «Скільки буде квадратний корінь з восьми?» – поцікавився комп'ютер. «Де я?» – повторив я. «Цього разу було простіше». «Невірно». «Скільки буде квадратний корінь з восьми?» Я набрав більше повітря і повільно промовив. «Два на два на два». «Невірно. Скільки буде квадратний корінь з восьми?» Але відповідь не була невірно. Я просто хотів перевірити, наскільки комп'ютер розумний. Відповідь не дуже. «Два», – відповів я. «Вірно». Я чекав на наступні питання, але комп'ютер, здавалося вдовольнився. Я втомився і знову ковзнув у сон. Я прокинувся. Як довго спав? Певно, довго, бо почувався відпочилим. Відкрив очі без жодних зусиль. Це вже прогрес. Спробував вирухнути пальцями, вони ворухнулися за командою. Добре. Тепер треба кудись піти. «Виявлено рух пальців», – сказав комп'ютер. «Лишайтесь нерухомим». «Що? Чому?» «До мене посунули роботизовані руки». «Посунули швидко». До того, як я зрозумів, вони висмикнули з мого тіла більшість трубок. Я нічогісінько не відчув. Значить, шкіра моя лишалася якось задубілою. Лишилося всього три трубки. Барентальне харчування у руці, шланг у дупі і катетер. Останніх я б точно хотів позбутися, але нехай. Підняв праву руку і дозволив їй впасти на ліжку. Зробив те саме з лівою. Вони були важкими, як 100-500 тонн. Повторив рухи кілька разів – Рухи виявилися м'язистими. Це було дивно. Певно, я мав якісь серйозні проблеми зі здоров'ям і провів у ліжку чимало часу. Бо інакше чому б вони мене оце під'єднали до всіх цих штук? Чи не мав би я зробити атрофію м'язів? І хіба тут не мали би бути лікарі? Ну, чи звуки лікарні? А що з ліжком? Воно не прямокутне, а увальне. І, на мою думку, встановлене на стіні, а не на підлозі. Забери, я замовк. Все ще ти типу повтомлений. «Забери з мене шланги!» Комп'ютер не відповів. Я ще кілька разів підняв руки. Поворушив пальцями ніг. Мені однозначно краще. Посовав туди-сюди щиколотками. Вони працювали. Я підняв коліна. Ноги були також в тонусі. Не настільки товстими, як у бодібілдерів, але значно здорові, як для особи за крок від смерті. Хоча я й не знаю, наскільки товстими вони мають бути. Уперся долонями в ліжко і підвівся. Тулуб піднявся. Я насправді підвівся. Це забрало усі мої сили, але ж я воїн. З кожним моїм рухом вирушилося і ліжко. Це незвичайне ліжко, ібо, піднявши голову, я побачив, що верхи низа низ ліжка приєднані до міцних на вигляд стінних кріплень, щось на кшталт твердого гамака. Дивно. Жорстке біле освітлення лилося з вмонтованих у стелю світлодіодних ліхтарів. Скоро я сидів на трубці з моєї дупи. Не саме комфортне почуття, але коли ця трубка в дупі взагалі була комфортною. Тепер речі навколо можна було роздивитися краще. Це була незвичайна лікарняна палата. Стіни було вкрито пластиком, а саме приміщення мало круглу форму. Там було ще два приєднаних до стіни схожих на гамаки ліжка, і кожна містила свого пацієнта. Нас влаштували трикутником, і вмонтовані в стелю руки домагання розташовувались по центру. Думаю, що вони могли потурбуватися про всіх трьох. Сильно земляків я не розгадів, бо ж вони, як і я, дотепер були глибоко утоплені в ліжка. Дворей не було. Просто драбина на стіні, яка вела до... люку? Воно кругле і має ручку в вигляді колеса посередині. Еге, це має бути чимось на кшталт люку. Як на підводному човні. Можливо, всі троє мають якусь заразну інфекцію? Можливо, це герметичний ізолятор? Там і там на стіні були невеличкі вентиляційні отвори, і я відчував легенький рух повітря. Це мало би бути контрольоване середовище. Спустив одну ногу з краю ліжка, через що воно захиталося. Руборука посунула до мене. Я ухилився, проте вона зупинилася і зависла поряд. Я думаю, вона готова була підхопити мене, якщо я впаду. «Виявлено рух усім тілом», – звався комп'ютер. «Як вас звати?» «Серйозно?» – чмихнув я. «Невірно. Спроба номер два. Як вас звати?» «Спроба номер три. Як вас звати?» Лиш зараз до мене дійшло, і я не знав, хто я. Я не знав, що роблю, я взагалі нічого не пам'ятав. Е-е, протягнув я. «Невірно!» – на мене накутила хвиля втоми. «Взагалі-то це було приємним. Комп'ютер, певно, накачав мене заспокійливим через внутрішню венну лінію». «Чекай!» – пробурмотів я. Роботизовані руки ніжно вклали мене назад до ліжка. Знову прокинувся. Одна з роборук була на моєму обличчі що вона робить? Я здригнувся більше від шоку, аніж від чогось іншого. Рука склалася назад до стелі. Я відчув, що обличчя моє пошкоджене одна сторона була порізана, інша гладенька. Ти мене голив? Виявлено свідомість, проказав комп'ютер. Як вас звати? Я все ще цього не знаю. Невірно. Спроба номер два. Як вас звати? «Я європеоїд. Я чоловік, я розмовляю англійською. Ну, ми пограємо в слова». «Джон?» The... «Невірно. Спроба номер три. Як вас звати?» «Я витяг паренталку з руки. Вкуси мене». «Невірно». До мене потягнулася рука. Я скотився з ліжка, що виявилося помилкою. Інші ж бо трубки лишилися приєднаними. Трубка з дупи випала, навіть не боліло. Накачений катетер, який все ще стерчав з пенісу, теж вирвався. А ось це було боляче, Не мов вистяти м'ячик для гольфу. Я заламентував і скорчився на підлозі. «Фізичне страждання», – сказав комп'ютер. Руки почали доганяти, я поповз по підлозі, заліз під одне з інших ліжок. Руки зупинилися поряд, але не здалися. Вони й чекали. Вони керують комп'ютером. Не схоже, що їм забракне витримки. Трохи згодом білю щух, і я витер сльози з очей. Поняття зеленого немає, що тут коїться. «Алло!» Крикнув. «Хтось з вас, прокиньтесь!» «Як вас звати?» – поцікавився комп'ютер. «Один з вас, люди, прокиньтеся, будь ласка!» «Невірно!» – сказав комп'ютер. Промежена мені боліла так, що я зироготав. Це ж абсурд. На додачу занутрувала ендорфіни і від того запаморочилося в голові. Я оглядив катетер, що йшов до койки. Струснув головою у ошелешенні. Ця штука була в моїй уретрі. Ого! Коли вона виходила, щось пошкодило. Малая сенька цівачка крапнула на підлогу. Це просто тонка червона лінія. Доцмулив каву, запхнув до рота останній шмат тосту і махнув офіціанті, аби порахувала. Я міг би зекономити гроші, снідаючи вдома, а не щоранку в кафе. Певно, думка непогана, зважаючи на мою кепську платню. Проте готувати я ненавидів, а ось яєчню з беконом полюбляв. Офіціантка кивнула і повернулася до касового апарату за чеком. Проте саме в цю хвилину увійшов і вмостився ще один клієнт. Поглянув на годинник. Лише початок восьмої, ранку. Позбіжати немає куди. На роботу краще потрапити десь після сьомої двадцяти, аби приготуватися на день. До обіду, восьмої я взагалі міг там не з'являтися. Дістав телефон і перевірив пошту. Кому? Астрономічній цікавості. Astrocurious Від кого? Ірина Петрова, доктор філософії. Ipetrova.et.goaran.ru Тема. Тонка червона лінія. Я скривився на екран. Я вважав, що відписався від цієї розсилки. Це ж було у минулому житті. Мене вже на це не вистачало, проте, якщо пам'ять не зраджує, то було досить цікаво. Просто купка астрономів, астрофізиків і інших знавців теременіла на будь-які теми, що здавалося їм цікавими. Я зеркнув на офіціанку. Клієнт мав купу питань щодо меню. Можливо, цікавився, чи сніданок салі подається з накришеною безглютеновою веганською травою чи щось таке. Порядні жителі Сан-Франциско завжди щось таке куштували. Через відсутність інших занять я прочитав інмейл. Вітаю, професіонали. Мене звати доктор Ірина Петрова, і я працюю у обсерваторії Пулкова, Санкт-Петербург, Москва. Я звертаюся з проханням про допомогу. Останні два роки я працювала над теорією, що має відношення до інфрачервоного випромінювання туманностей. В результаті мною здійснено детальні спостереження у певних специфічних інфрачервоних діапазонах світла. І я знайшла щось цікаве. Але не у якійсь з туманності, а в нашій власній сонячній системі. Це дуже слабка, але помітна лінія у сонячній системі, яка випромінює світло з довжиною хвилі 25,984 мікрона. Це виглядає як точно ця довжина хвилі без жодних відхилень. Додаю таблиці в Excel з моїми даними. Також пропоную декілька рендерів даних у 3D. На моделі ви можете помітити, що лінія є перекошеною аркою, яка виходить прямо з північного полюса Сонця на 37 мільйонів кілометрів. Звідти вона різко загинається вниз і в бік Сонця до Венери. Після вершини арки хмара розширяється, не наче димар. На Венері переріз арки сягає вже діаметру планети. Інфрачервоне світіння ледь помітне. Мені взагалі вдалося його виділити лише через те, що я користалася дуже чутливим обладнанням для детектування інфрачервоних частот туманності. Але для певності я попросила про послугу Атакамського обсерваторію в Чилі найкращу інфрачервону обсерваторію в світі з моєї точки зору, і вони підтвердили мою знадібку. Є багато причин, з яких можна помітити інфрачервоне світло у межпланетному просторі. Це може бути космічний пил чи інші частинки, що відбивають промені Сонця. Чи якісь молекулярні згустки можуть поглинати енергію і перевипромінювати її у інфрачервоному діапазоні. Це насправді може пояснити, чому це все відбувається на одній довжині хвилі. Форма арки теж викликає цікавість. Моєю першою здогадкою було те, що це групи частинок, що рухаються по магнітним лініям. Проте Венера не має магнітного поля, про яке варто згадувати. Ні магнітосфери, ні іоносфери, нічого. Що ж змушує частинки так вигинатися? І чому вони світяться? Вітаються будь-які варіанти і теорії. Що це за холера така? І раптом я усе згадав. Воно наче все одразу з'явилося в моїй голові без попередження. Про себе я, власне, дізнався небагато. Я живу у Сан-Франциско, це я згадав, і любив снідати. На додачу, я мав дотичність до астрономії, але тепер вже ні. Очевидячки, мій мозок вирішив, що критично важливо було згадати цей лист, а не такі буденні речі, як моє ім'я. Моя підсвідомість щось хотіла мені повідомити. Споглядання цівки крові мало нагадати мені тонку червону лінію в темі того листа. Але я до цього яким боком. Випав з-під ліжка і притулився до стіни. Руки не до мене, але не торкалися. Час глянути на колег пацієнтів. Я не знаю, хто я і чому я тут, але як мінімум я не один, а вони... «А вони мертві?» «Так, точнісінько мертві. Той, що ближче до мене, був жінкою, я думаю. Як мінімум в неї було довге волосся. Крім того, вона в основному муміфікувалася. Суха шкіра обтягувала кістки. Запаху не було, нічого не гнило. Певно, вона померла досить давно. Особа у іншому ліжку була чоловіком. Я думаю, що він був мертвим ще довше. Його шкіра не просто висохла і блищала, а взагалі облущилася. Гаразд. Отже, я тут з двома мерцями. Я повинен був відчувати відразу і жах, але не відчував. Вони так давно пішли, що навіть не скидалися на людей. Скидалися вони на декорації до Геллоїну. Сподіваюся, я не був близьким другом жодного з них. Ну, або якщо був, то не згадаю цього. Мертві люди – це халепа, але я більше хвилювався про те, що вони тут дуже довго. Навіть в карантині виносять мерців егеш. Щоб не сталося, було це з біси кепським. Я звівся на рівні. Повільно і скупую зусиль. Зупинився біля краю ліжка пані Мумії. Воно заколихалося, і я заколихався разом із ним, проте тримався рівно. Рука сунулася до мене, але я знову притулився до стіни. Я точно впевнений, що перебував у комі. Саме так. Чим довше розмірковував, тим більше впевнювався, що був у комі. Я не знаю, як довго я знаходився тут, але якщо мене помістили разом з моїми співкімнатниками, то таки довгенько. Пошкріб своє наполовини виберете обличчя. Ці руки розроблені, щоб довготерміново опікуватися тими, хто без свідомості, ще більше свідчень того, що я був у комі. Чи вдасться мені дістатися люку? зробив крок. Ще один опустився на підлогу, це просто занадто для мене. Треба відпочити. Чому ж я такий слабкий, якщо моє м'язи у гарному стані, і якщо я був у комі, то звідки у мене м'язи взагалі? Я мав бути сухою, хрилявою купою лахміття, а не пляжним качком. Я не мав жодного уявлення, в чому полягає мій еншпіль. Що я маю робити? Чи я справді хворий? Тобто я почувався як гімно, але не почувався хворим. Мене нанудило, голова не боліла, не думаю, що мав лихоманку. Якщо я не маю захворювань, то чому я був у комі? Фізична травма? Я помацав голову. Ні пов'язок, ні шрамів, ні гуль. Решта тіла виглядала теж нормально. Краще за нормально. Я накачений. Тягнуло в сон, але я не піддавався. Час спробувати ще раз підвівся через силу, не мов штангу потяг. Та цього разу легше. Я все більше і більше відновлююсь, сподіваюся. Посунув вздовж ціни, користуючись як ногами, так і спиною. Руки постійно намагалися мене дістати, проте я перебував поза зоною їх дії. Я тяжко дихав і хрипів, немов біг марафон. Можливо, в мене легенева інфекція. Можливо, я на карантині заради власного ж захисту? Нарешті дістався драбини. Перепнувся вперед і схопився за один із поручнів. Я просто дуже слабкий. Як же я видируюсь по триметровій драбині? Десятифутова драбина. Я думав, у імперських одиницях. Це підказка. Можливо, я американець? Чи англієць? Чи канадець? Канадці користуються футами і дюймами для коротких відстаней. Запитав себе, як далеко Л.А. від Нью-Йорка? Мозик відповів три тисячі миль. Канадець використав би кілометри. Тож я англієць чи американець? Чи з Ліберії? Я знаю, що Ліберія користується імперською системою, але не знаю власного імені. Це дратувало. Глибоко вдихнув, вчепився в драбину обома руками і поставив ногу на нижній щабель. Підтяг себе до гори. Процес непевний, але його треба добити. Обидві ноги тепер на нижньому щаблі. Я потягнувся і ухопив наступний щабель. Гаразд. Прогрес пішов. Мені треба було робити такі зусилля, що, здавалося, тіло було налити свинцем. Спробував підтягнути себе, та руки просто не були достатньо сильними. Я падав з драбини. Це буде боляче. Але боляче не було. Роборуки руки ухопили мене ще до того, як я досяг підлоги, тому що я потрапив у зону їх досяжності. А такого вони пропустити не могли. Повернули мене до ліжка і умистили, немов матуся, що готувала дитя до сну. А знаєте що? Це було приємно. Я справді заморився, і навіть лежати ниць було для мене роботою. М'яке похитування койки було комфортним. Щось у падінні з драбинами натурбувало. Я програвав момент у голові. Об заклад не побився б, проте було в цьому щось не так. Я поплив. Іжте, У мене на грудях опинилася труба з зубною пастою. А? Іжте, Я підняв трубу. Вона була білою з чорними літерами, що складалися у слова День один, перший прийом їжі. Що це в біса таке? поцікавився я. Їжта. Я відкрив кришку і відчув запах чогось смачненького. Від перечуття в роті натекло слини. Лише зараз стало очевидно, наскільки я голодний. Сиснув, і з труби вилізла неприємна з виду коричнева маса. Їжта. Хто я такий, щоб перечити лячному комп'ютерному повелителю з механічними руками? Обережно лизнув масу. О, Боже, це смачно. Це дуже смачно. Це немов густа підливка, тільки не дуже ароматна. Я витиснув прямо до рота більше смакоти. Їй Богу, це краще за секс. Я знаю, чому так сталося. Кажуть, що голод – це найкраща приправа. Коли ти голодуєш, мозок благородно винагороджує тебе за останній перекус. Молодець, каже він, ми, значить, поки що не помремо. Фрагмент став на своє місце. Якщо я довго був у комі, то мене мали годувати. Після пробудження черевної трубки я не виявив, отже годувала мене через носову трубку і стравохід. Це найменш травматичний варіант годування пацієнта у комі, якщо він не має розладів травлення. На додачу, це підтримує у активній здоровій формі систему травлення. Це також пояснює, чому довкола мене не було трубок, коли я прокинувся. Якщо можливо, то краще видалити носову трубку ще до пробудження пацієнта. Звідки я це знаю? Я лікар? Я вичевав, що трохи підливи до рота. Все ще не перевершено. Похопцем ковтнув, і скоро труба спорожнилася. Підняв її вгору. Більшого цього. Прийом їжі закінчено. Я все ще голодний. Дай мені ще одну трубу. Кількість потрібної їжі на цей прийом вже виділена. Це мало сенс. Мої нудріщі наразі взялися за напівтверду їжу. Краще давати потроху. Якщо я з'їм стільки, скільки забажаю, то напевно, що мені стане погано. Комп'ютер чинить вірно. «Дай мені більше їжі!» До лампочки та правильність, якщо їсти хочеться. «Кількість потрібної їжі на цей прийом вже виділена». У відповіді я лише цикнув. Та попри все, я відчував себе у сто-підсот разів краще, ніж до того. Їжа і відпочинок додали на снаги. Скотився з койки, готуючись перепочити під стіною. Але руки мене не переслідували. Думаю, що тепер, коли я довів, що можу їсти, мені дозволили вставати. Я глянув на своє оголо на тіло. Воно все було якось не так. Я знав, що єдині люди поряд були мертві, проте лишався спокійним. «Можна мені якийсь одяг?» Комп'ютер мовчав. «Чудово, так і продовжуй». Я взяв з ліжка простирадло і кілька разів обгорнув навколо тулуба. Перетягнув один кінець через плече назад, а інший зав'язав попереду. «Чистісінько тобі того». «Зафіксовано самостійне ходіння», – сказав комп'ютер. «Як вас звати?» Я імператор Коматозі. На коліна переді мною. Невірно. Час перевірити, куди веде драбина. Трохи не впевнено, але я все-таки почав ходити кімнатою. Це перемога, як вона є. Немає потреби у нетривкому ліжку, а чи стіні для підтримки. Я на власних ногах стою. Дійшов сходів і ухопився за поручень. Мені не потрібно було ні за що чіплятися, але поручень точно робив життя легшим. Люк грі виглядав дідько надійним. Я вирішив, що він герметичний і всі шанси на те, що він зачинений. Але, як мінімум, мені варто спробувати. Піднявся на один щабель. Важко, але здійснено. Гаразд, я вмію. Повільно і розмірено. Дістався люку. учепився за щабель однією рукою і повернув круглу ручку на люкові іншою. Вона і справді обертається. Йосип Босий, сказав я. Йосип Босий? Це так я словесно реагую на сюрпризи? Ну, тобто це нормально, певно, але я очікував щось свіжіше, аніж фраза з 1950-х. Що ж я за дивак? Я прокрутив колесо на три повних оберти і почув клацання. Люк зсунувся вниз, і я відступив з його дороги. Він відкрився, тримаючись на масивних шарнірах. Я вільний? Типу того. Позаду люка була просто темінь. Трохи лячно, але це врешті-решт прогрес. Я піднявся до нового приміщення і ступив на підлогу. Світло увімкнулося, як тільки я увійшов. Це певно комп'ютерова робота. Кімната була того самого розміру і форми, що й попередня, така сама округла. Один великий стіл, на перший погляд лабораторний. Три лабораторних же стільця стояло поруч. Під стінами розставлене лабораторне обладнання. Все воно було на столиках чи підставках, які були пригвинчені до підлоги, Не наче кімнату готували до катастрофічного землетрусу. Драбина вела до іншого люку на стелі. І я в пристойно обладнаній лабораторії. Відколи це прохід з карантину ввів до лаби. І це в будь-якому випадку не схоже на медичну лабу. Що за чухня тут відбувається? Чухня? Серйозно? Можливо, в мене малі діти. Чи я глибоко релігійна людина? Треба трошки краще роздивитися. Дрібніше обладнання було пригвинчено до столу. Там був мікроскоп зі зменшенням до вісьми тисяч, автоклав, набір пробірок, ящик з шухлядами, холодильник для зразків, пальник, піпетки. Чекайно. Чому мені відомі всі ці терміни? Я глянув на більше інструменту під стіною. Скануючий електронний мікроскоп, субміліметровий 3D-принтер, одинадцятивісовий фрезерний станок, лазерний інтерферометр, вакуумна камера на один куб. Я упізнав усе, що там стояло. Я знав, як ним користуватись. Я науковець? Отже, ми до чогось дійшли. Час мені скористатися наукою. Так, геніальний мозку, додумайся до чого небудь. Я зголоднів. Підвів ти мене мозку. Ну добре, поняття зеленого я не маю, чому тут ця лаба і чому мені дозволено увійти, але вперед. Люк на стелі за три метри. Це має бути наступна драбинова пригода. Ну я хоча б сильніший тепер. Декілька разів глибоко вдихнув і почав дертися драбиною. Так, як і попередній раз, прості рухи вимагали чималих зусиль. Мені точно краще, але я ще не в нормі. Боже світин, ну я й важкий. Дістався верху, але лише до піру. Я розмістився на незручних перекладинах і штовхнув ручку люка. Вона не вирухнулася. «Щоб відкрити люк, вкажіть ваше ім'я», – озвався комп'ютер. «Але я не знаю своє ім'я». «Невірно». Є ляснув по ручці долоною. Ручка не вирухнулася, але долоня тепер боліла. «Тож так, не дарма. З цим можна почекати. Можливо, я скоро пригадаю своє ім'я. Чи десь знайду його записаним?» «Я спустився драбиною вниз. Так планував, по крайній мірі. Ви думаєте, що спускатися донизу легше і безпечніше? Але ні». «Ні. Замість того, щоб граційно спускатися, я поставив ногу на наступний щабель криво, втратив зчеплення з ручкою олюку і полетів, як придорок. Заревів диким котом, простягнув руку, аби за щось ухопитися, але зробив тільки гірше». Я впав на стіл і гомілкою зачепив тумбу з шухлядами. Боліло, що капець. Заплакав, ухопився за гомілку, скотився зі столу і впав на підлогу. Цього разу роботизованої руки, яка б могла мене зловити, не було. Я приземлився на спину, і це вибило з мене дух. Потім, додаючи до пошкоджень образу, мене привелило ящиком. Шухляди відкрилися і посипалося лабораторне приладдя. Вадні губки не стали проблемою. Від пробірок трохи боліло... І на диво вони не розбилися, а ось рулетка луснула мене чітко по лобі. Ще щось розсипалося, але я був занадто зайнятий, торкаючись свіжого рубця, аби звертати на це увагу. Скільки ж та рулетка важить? З метрової висоти вона мене добре приклала. Це не спрацює, сказав я, не звертаючись ні до кого. Всенький досвід ні про що, немов стрічки з Чарлі Чапліном. Взагалі, то десь так воно й було, трохи засильно навіть. Потім до мене дійшло відчуття неправильності. Я взяв найближчу пробірку і пошпурив її в повітря. Вона піднялася і опустилася, як і мала б, але мене це турбувало. Щось у падаючих об'єктах мене зачіпало. Я хотів розібратися, чому. З чого ж почати? Ну, в мене є ціла лабораторія, і я знаю, як нею користуватися. Але що вже є у мене під руками? Я розглядав сміття, що попадало на підлогу. Кубка пробірок, палички для відбору зразків, палички для Морозова, цифровий секундомір, піпетки, клейка стрічка, олівець. Добре, можливо, в мене тут є все, що треба. Звівся на рівні і обтрусив того. Пилюки на ній не було, увесь мій світ здавався справді чистим і стерильним, але я продовжував робити ті самі рухи. Я взяв рулетку і оглянув її. Вона метрична. Можливо, я в Європі? Так. Потім взяв секундомір. Він досить міцний, такий ще у походи беруть. Міцний пластиковий корпус з кільцем твердої гуми навколо. Точно, що вода не проникне, але все одно мертвий як камінець. Екран повністю чорний. Я натиснув декілька кнопок, але нічого не сталося. Перевернув прилад, щоб перевірити батарейки. Мо я знайду коробку з батарейками, якщо знатиму, які саме підходять. На задній частині я помітив маленький кінчик пластикової стрічки, потяг і витяг його повністю. Годинник біпнув і прокинувся. Щось на кшталт іграшок з батарейки додаються. Пластикова стрічка утримувала батарейки від початку роботи до моменту, як власнику увімкне приладу вперше. Гаразд, це новісінький годинник. Якщо чесно, то все в лабораторії виглядало новісіньким. Чисто, акуратне, без слідів використання. Не впевнений, які робити з цього висновки. Трошки погрався з годинником, поки не розібрався, що і як треба натискати. Насправді все просто. За допомогою рулетки я виміряв висоту столу, у будь-якому випадку від низу столу до підлоги 91 см. Взяв пробірку – це не скло. Щось на кшталт пластику високої густини чи щось таке. Воно точно не розіб'ється через падіння з висоти одного метру. З чого б вона не була зроблена, матеріал досить щільний, аби опір повітря був незначним. Я поклав її на столі і приготував секундомір. Однією рукою зіштовхнув пробірку зі столу, а іншою запустив відлік. Я засік, скільки предмету знадобилося, щоб дістатися підлоги, отримав Отримував приблизно 0,37 секунди. Це дохолєри швидко. Сподіваюся, час моєї власної реакції не сильно змазав результати. Відмитив час ручкою на власній руці. Попереж, ще не знайшов. Поклав пробірку назад і повторив тест. Цього разу було 0,33. Я повторив досвід в 20 Щоразу відмічаючи результати з тим, аби мінімізувати похибка, яка набігала від натискання кнопок до початку і кінця відліку. Так чи інакше, але я прийшов до середнього результату 0,348 секунди. Моя рука стала схожою на дошку вчителя математики, але найбуде. 0,348 секунди. Відстань дорівнює половині прискорення, помноженого на час у квадраті. Отже, прискорення дорівнює подвійній відстані, помноженій на час у квадраті. Формули легко спливали у пам'яті. Друга натура. Я точно вправний у фізиці. Приємно знати. Я пробіг цифрами і дійшов висновку, який мені не сподобався. Гравітація в цій кімнаті занадто висока. Вона складає 15 метрів за секунду при нормі в 9,8 метра. Ось чому падіння речей відчувалося якось дивно. Вони падали зашвидко. І ось чому я занадто слабкий, незважаючи навіть на м'язи. Все важило в півтори рази більше, ніж мало би. Штука в тому, що ніщо не може вплинути на гравітацію. Ви не можете збільшити чи зменшити її. Земна гравітація – це 9,8 метрів за секунду. Селиття жіни на Землі становить 9,8 метра на секунду в квадраті. Крапка. А я відчуваю більше за неї. Є лише одне можливе пояснення. Я не на Землі.